د هر څاکور کته د دنیا په هر کې د مختلفو کور وضعیت په هر لحظه کې تاسو سره لشي پختر سر کو باندې وینښت تاسو په کور کې سره واند مثلا په کمپیوټر کې انټرنټ کې د ګوګل پروګرام خلاص کې د ګوګل اړث پروګرام خلاص کې አልته بیا مثلا ته د آسیا اغه ورته ورکه نومر ته ویل کې آسیا درته راوړی یا تاریخ ته افغانستان نومر کې افغانستان درته یا د کابل نومر کې کابل درته راوړی د کابل بخار کې د مغه نه هي کې په خپل درته راوړی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 په یو място چې څلور څو ډالر داخله ده څلور څو ډالر کمپنۍ <متنسان> ته د دنیا په هر کونکي چې په کور کې د څنګه په څورګې د 3 متر د ارتفاع نه کور د کې څنګه دراوږي بچای دراوږي څو نه نوږي څو کې نه کارګر د کار کوي نه کې کمپنی کمپنۍ دی ده ولاله ده په حالت د د دنیا به هر کونکي سره لای کی نو هدف نه داو چې مستشرقینو مخ کې د امره زمانې د حالاته مطابق عالم اسلام کې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 دغه بلیغات کو خلکو تعاملت ته که دا مستامین دي مستامین دي دا په امامانې دي دا په بولهبان راغلی دي دا وط د آبې دپار راغلی دي ما یورې د د موی فضله دي ااجب استقلال وا دی راړیونهغ وایي وایي اوسو په افغانستان راغلیر غګر قوتونونه دي وای دا زمک دستان دي وجه وجه ده وای وجه دا د طالبانو تا اسلام بدنام نام کی وو طالبانو د استال دي طالبانو اسلام بد نام منګ وه اسلام د بیرته بدنامی نه اوسه په اسلام محفوظ کو طالبان د اسلامم دښمنان دي د وطن دښمنان دي ځکه اسلام بدنام کړي غلطه تعبیر کړي او وطن ته تخلیل نو د تاسو بیرته اسلام نیک نام دغه اسلام په نیک نام کې او د افغانستان په خپلولو کې چې هرڅو ځمنو سره مرسته کوي هغه دي, دي او هرڅو من سره په دې کار کې مرسته کوي زمنګ دوستان دي د منګ د دښمنانو دي چې د منګ د دي نو مانا داسې دي زمنګ دو دي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 په هر څه په اړه ظاهر کوم خوري دغه دول علماء په هغه کې مرتي بل اگر نن درته وایې په هندستان کې په هندستان پاکستان د مسلمانانو په ځینو نه په کتابونو کې د په په سیاسي کې د دوی په بلکې په فکری کې تر پیغمبر وروزه راښکته ده یو څه دی خو هڅه وګدایږي دا څنګه خوله یته قسینه په سر دی سید احمد خان نه دی سید احمد خان نوم دور ته سر سید وایي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 ی بل خل حکومت کې سره راټولکرل تر سوو چې دغه اعمال د اوس کمم اجرامي عامل د انګریانو و د امریکایان و د اروپایانو پاافغانستان ک روان دي دا تګ کې دی د تګ د پات په کار ده حدث په کار د قسه په کار ده خو لفا را شيدن د زمانی کې حکایات په کار دي او دا د ملایانو سره دي نو ملایان بلاان استخدام ک بلان خریداری کې دا استخدام کې او ډېر ډالل ورته ورک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 داير مفسط خلج دي داير عبد القادر او دا ابن بادي او دلع دا غوي دله داخل الدير مفسط خليدي دير مفسط انا نظريات دي ويدبل كل دي عقيده خلاف دي زكه منغا واي خيره وشرره من الله تعالى خير من الله دي طرفنا ده او شر من الله دي طرفنا ده قفرن سواء شر دي او خير دي لله دي طرفنا وراغلي راغلي دي ان دي عقيده تقازا ده ده تقدير اطاعات قويه ده تقدير ومني او دي تقدير مقابله ونكوي دغه تيران نه دعوت خو خپل خلک ته نکاو ام دا الدول په هندستان کې ډیر تيران قدم ادم مس کلندر والا تيران نه آ بدا مس بد بدا یو بل انگریزان به خانقاه کې یو بل پیسې ورته ورکړي د دې ډی الدول به سرنا به او رقصونه به او شرابونه کبابونه او به سترې د خزراته دانتونه ورثه شریف ورثه مبارک بس داسې ان به او په دې باندې به خلک سره راکول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 <تصفيق> تماماً بلکل، اندغه سي مې وځښت په افغانستان کې مې تاسو ته په پا پاکستان کې هم دغه لو براونا د تهران اندغه دول علما خديداري کوي اندغه دول په هندستان کې دغه دول په کې اندغه دول په مصر کې اندغه دول په خليج کې اندغه دول په نور اسلامی دولتونو کې دې ګوري چې کم داسې څه و دی؟ څه هم عالم دی هم مطرح دی هم مخاور دی هم خلکو خبره چلےږي او هم پیسو سره جوړه ده پیسې سره هم جوړه ده سره دوی پیدا کیږي پیدا کیږي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 او بل نو لا زونو په چې تیاې به نه شوي درې ل د اره عناندېي تې به ګځې دی هغه دی چاازمه کوو ی کورددان م کوه کوردان یو کوونقللی مریکانوته هغوی بهله ته جو و کوله او د هغوی ته د پیشمهلوې جوړ کي یو د م هغوی د کې تاپان د مریکان چ را د مریکان نه مخکې به ب غستل لکه هغه من پاکیان نهدي منسیاس دې د مریکان نه به یور پاکولی او بیا نو هم په زندنې پیشمگانانې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 نهې ججن نه کې ج شته نهپې زننجال شته موک غ ته روانې دي مکتبون غلل ته روان دي په هنتونونه مغ ته جوړېږي تاې جوورېي افغانستان کې د اول زل د پاره افغانستان په تاریخ ک اول زل د پاره یو خه وررنه یا وال کېږي په کمم زای وال کېږيده د مخ ته ی ولا ده د سراب ده سراي محته وال کېږي یعني دا غ دکر هغه ترټوللوهوکهه دا چې خه د بهې شي حاک شي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 دکه ما د استار سره او د استعمارری کوه او سره لاشي یو نهکه د خپل ملت را تر رااپاتېږي خپل ملت را راورت کې او دیر خراب دي نو په کار دا دي دي دي دي دي دي دا چې د دوی سره غه غر یوسممه او د دوی ممسالح برورده کم د دو قوانین دلته پل کوم او د خپل ملت د دوی په مک د دوی په واصللهانې وډاررکم د دوی په زندانون و کم او که هر څوک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 حاکم کړی لکه لس پینځه لسیده مسایریان هغه په ټول پینځه اعیا نه وېڅ کده سنیاونو باندې حاکم کړی دي او کلو نه کلو نه کېږي دا دا چې هغه حاکم یې تر اوسه په مؤثمنانه باندې دغه حکومت شلي نو زه د دی ګنابرې جاما ته اورث اورث بداسره شي کړه دا خواسته الله دې نه کوي کده د امریکایانو استعمار او د اروپایانو د خواوو ته پرتیوی نو د دې نه غريږم چې اورث د تاسو اورث رمضان بشردوست ته تاسې په دې جمهوریت زکه چې بزرګم دی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 د دې تر حبزیلاند نه راځي دا څلک تر سایبل څو غلاړوي او د بلشا دنده دې دوی لاس کې دنده د بلشاوی استعمالوي دوی نو دغه ډول حالات دا نه دي چې وازه د کلقاون بلکې په اسلامین نړۍ کې موږ خپل معاشر تاریخ کې لړو هرڅې کې لرو چې د ډول خلک ته دي او استعمال دي أغا أغا دي دي دي شي ویدیو هغه هغه د مسلې په سمون نو استعماری اهداف تر دې ورست موږ بل عنوان د دې د استعمار یو رائم شي بيضې څخه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 حالت رحمت کی څل کال د جدید تګنورست هم د دوی د نظام ته لیږي بلکې زر کال د جدید تګنورست د جدید نظام ته لیږي کټګوري په خپل کونه کې شه دي انګريزانو نه نه فرنګزانو نه نه ایتالینانو نه آزاد شه وي او څه مګه قوانين ته کې تللی یو حرف نه دی بدل شوی یو حرف څه بدلولای نه شي بدلول جرم غن له لیږي حتی که یې جمهوریت بدل کې اغه یې دانیږي صدر اعظم یو نه بدل کې اغه یې دانیږي هغه نه یاد کار غن د ملک اساسي ته